«Фак оф!» – блиснувся я своїми знаннями в англійській. Марко крутонувся. «Ну-ну!» – перепинив його папа-мушкет. «Годі!» – тоді склав руки на животі і відкинувся в фателі. Скільки з часу в кімнаті панувало мовчання. Я дивився на папу-мушкета, подумки дивувався. От сидить собі такий кругленький дядечка, з повненькою годованою мармизою, чималим черевцем – Очі дивляться лагідно, докірливо, якось аж по-дитячому. Вся його пустать дихає спокоєм, ба навіть батьківською добротою. А як по правді, то в цілому місті не знайти жорстокішого пахана, платної малини і, головне, витонченішого садиста, ніж цей чоловічок з подобою шкільного вчителя. У жорстокій війні рекетирів яка точилася два роки тому, він переміг лише через те, що противників за його наказом живцем розчиняли сірчаній кислоті, через те, що їхнім дружинам виривали очі, а тоді підвішували за ноги, просиливши дроти в діри, прорізані в литках. А тим, хто з дуру відмовлявся платити, без жодного попередження закидали до квартири в'язку гранат, і часто від вибуху гинула вся родина. От скажи, почав папа-мушкет. «Як там тебе, Оскари? От скажи мені таке, на що ти чекаєш, га?» Я вперше не здобувся на відповідь. «А?» – сказав я нарешті. «На що я чекаю?» Папа-мушкет похитав головою. «Ситуація, до якої ти потрапив, замислено сказав він, для тебе, як факівця з рукопашної, досить проста. Ти мій би на раз-два вибити автомат, правда? Чоловік, який тримає його, Ще встиг би натиснути на спуск Але замість тебе прийшли би отих двох Далі все було б справою техніки А от ти стоїш Ти, подався він вперед На когось чекаєш? Я мовчав Хитра ж і змисна бестія цей папа-мушкет Ще хитріша навіть, ніж я сподівався Між іншим, провадив папа-мушкет Автомат не вистрілить, він незаряджений Так що, як бачиш, і ми не в тім ябиті Я зробив крок уперед я не прийшов убивати тебе, папа, хоч ти до Кірлова глянув я на нього і виніс мені смертний вирок. Папа-мушкет перепинив мене лагідним жестом. Що ж ти хочеш від мене, оскаре, Книгу? Я зробив ще крок. І негайно. Вона тобі аж так потрібна? Я сіпив зуби. Вона мені потрібна. Вона конче мені потрібна. І ти віддаси її мені. Тобі не під силу воювати з тартаром. «Не віддаси, матимеш справу з цілою фірмою. Ти знаєш нас, папа. Ми? папа Мушкець знову перепинив мене. Хай там що, а цей пахан умів командувати людьми». «Тартар», – сказав він, утомлено, відкидаючись у фотелі, «це вчорашній день. Фірма, котру можна викинути на смітник. Ви зробили ставку не на ті сили, розумієш?» Я стянув плечима. «Як по правді, то я таки не розумів, про що мова». Ну, і, сказав папа Мушкет, це дуже проста арифметика. В той час, як тартар примазується до так званих правоохоронних органів, я для більшої певності, – він показав на себе пальцем. Стягую сили, об'єдную групи, котрі працювали самостійно. Укладаю угоди з нашими, ну, скажімо так, закеанськими колегами. Грубо кажучи, я створюю мафію, чи точніше, супермафію. «Друже Оскаре, основна сфера нашої діяльності», – він подався вперед, заглядаючи мені в очі, – «завжди була і буде незаконною, висловлюючись газетною мовою рекет, проституція, наркобізнес. І тільки в останню чергу послуги по охороні і розшуку». Я сіпив зуби. «Послухай, папо, а чому ти говориш мені про все це? Звідки така довіра, га? Тому що ти розумний чоловік» томлена сказав папа Мушкет. «І знаєш, у чому твоя користь. І, сподіваюсь, зумієш вчасно поміняти орієнтири». Він замовк, обірвавши свою промову на півслові. Всі чекали, як я відреагую на його завуальовану пропозицію. «Ні, це виключено», я похитав головою. «Ні, ще раз ні». «Запитання?» Папа Мушкет зітхнув, Тоді висунув шухляду і дістав ключа з хитромудро випиленою борідкою. Тоді кинув його на стіл. «Що це?» – насторожився я. «Ключ! От сейфа в моєму кабінеті. Там Біблія. Бери її і вшивайся». Марко загрузливо порухнувся. Папа-мушкет зупинив його самим поглядом. Я взяв ключа і недовірливо оглянув його з усіх боків.